voi de mine. De ce v-ați speriat așa prințe? Voi, voi, voi, voi, voi. Sunt pierdut, sunt pierdut. Vă rog, nu mă sărutați că nu sunt prințul. Voi, voi, voi, voi, chemați-vă repede înapoi, trebuie să fie în stradă. Ce s-a întâmplat? Nu pricep nimic. Milord, <sus> sunt eu, Lady Jane, vara dumneavoastră. Uite, vă cad în genunchi, Lady. Nu înțelegeți? Eu nu sunt prințul. Sunt Tom Kenty din curtea coșilor aruncate la gunoi. Oh. Oameni buni, oameni buni, dați că să mi se dea înapoi zdrențele mele să pot pleca de aici. Vai, vai, vai, vai, de bună seama că să mă spânzuri. O, oh, să -vă, mă spânzuri. Spulați-vă, milord, liniștiți-vă. Vai, Dumnezeule, a nebunit prințul, a nebunit. Am nebunit? Chiar că o să nebunesc? Dumnezeule, cum să scap eu de aici? Lordul Saint John! Iertați-mă, prinț, dacă v-am tulburat liniște, dar Majestatea sa reiește de rog să poftiți la dânsul. Pe... Fiți curajos! Majestatea sa vrea să-și aibă rămas bun de la măria voastră. Medicii nu mai sunt în stare să-l ajute. Doar căciunile mai pot să-i ușureze suferințele. Tatăl meu nu e rege, oh? e cerșetor ca și mine. Oh. Eu nu sunt prințul, ci Tom kent din curtea cojilor aruncate la gunoi. Înărțimea oh. voastră, veniți-vă în fire, ce fel de vorbe sunt astea? Vreau să merg acasă, dați-mi drumul, nu mă nenorociți, salvați-mă! O să-i dau prințului hainele înapoi, okay. o să i dau Ce spune înărțimea voastră? Oh. Vă rog, veniți-vă! Lordul Hepburn, regele moare, oh. prințe! Crediți-vă să vă las rămas bun de la majestatea sa. Don... Totodată, majestatea sa vă rogă să-mi dați marele sigiliu regal c care v-a fost plăsat în păstrare. Mie. Regile, înainte de moarte, vrea să contrasemneze personal condamnarea ducului de Norfolk. Dar n-am luat niciun sigiliu! N-am niciun Am poți de față când vi s-a înmânat marele sigiliu. Nu știu nimic. Eu sunt Tom Kenti. Oh. Nu sunt prinț. Oh. Pe cuvântul meu de onoare și... N-am luat niciun sigiliu! Prințe, veniți-vă în fire, grăbiți-vă să vă împlimiți și din urmă datorie față de majestatea sa. Lăsați-mă! Nu datorez nimănui nimic! Prințele, spuneți mi unde-i sigiliu? N-am luat niciun sigiliu! O renorocire cumplită ne-a lovit țara. Majestatea sa, regele, a încetat din viață. Poporul îndurerat își plânge regele. Majestate, treceți la fereastră. Poporul fericit vrea să-și aclame regele. De ce nu mă credeți? Sunt un cerșător, nu sunt regele. Ajutor! Amurgul se lasă peste oraș, umbrele bătrânului pod al Londrei se întind peste apele împurpurate ale tamisei. Tot furnicarul de lume care mișună în timpul zilei pe pod, mulțimea de meseriași, cercetori și vagabonzi, strigătele, chemările, râsetele lor, se pierd încetul cu încetul odată cu venirea serii, lăsând loc doar cântecului vreunui barcagiu care își așteaptă clienții,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 Băiatul vesel jac, dar și el el mai lovi, cuța dragă de muri, în uliță se pomeni, Și sub un pod dormi, băiatul vesel jac. Dați, ne dați, ne dați, pomană să ne dați O coaje, doar o coaje vrem Flământ flămân să nu credem Noi cât e ziua, tot cerșim Umblăm, cântăm, să nu pierim Ne dați, ne dați, pomană să ne dați De ești flământ și rabzi mereu Să ne înțelegi, nu-ți vine greu Pe lumea a fost un vesel drag Un bă. Se arăt ah. vă Nu hmm? mai arde a cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, dirici din cale mea. Lasă copii om, hai înceiești. Veniți în coace, copii. Vagabunzi. Capsic. Da, no, suntem vagaboni no, și, și copiii noștri cerșetori. Da. asta e viața noastră. Da, da. Am avut un pat și mi-au spus. Poți dormi și pe jos. Da. <laughs> da. Am avut un cămin, mi-l-au distrus. Da. Încălzește-te la stele. Da. Da. Am avut copii, mi-au spus.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 Mi-aduc aminte de bietul John da. L-au agățat de o cracă Pentru un purcel Pe care nici nu-l văzuse <laughs> <laughs> Au rămas de la el Doi orfani La toate pe sărpan La pentru nimic De toamne și la parosani În buzunar Ați câția bani Tare cel calit Pe la și pe la toți Întreaga zi cerșiri Sub poduri strâși, în negre nop Și să-mi pozim cu soare toți La zori toți tot Cântam adevărul și ei mi l-au scris cu fierul roșu pe spinarea. ca să nu uit niciodată. Cântați, prieteni, despre adevărul ăsta. Stupânul meu, Hanjiul, vă porunciți să vă cărați din fața localului nostru. Ascultă, nobile rândaș spune că nu suntem în vizită la ieșare. Și dacă-i turburăm auzul atât de delicat, Să-și bage câlț în urechi. La copte când noi noaptea stăm, Răgând la basamac, Și până-n ziua afumăm, Și despre rece tot cântăm, un, după blat. O cânără, un păluș pus, când te gdobă, O plat, un plat, plat, plat, Când plat, plat, plat, plat, plat, Dar plat, plat, a spus plat, a spus, Săl mai plat, plat, plat, plat, chip plat, plat, plat, plat, plat, Drage, hm? vă mai arde a cânta? Pentru voi avem gârbace, Mai teriști din calea mea s-au împrăștiat încet și gardianul a plecat plin de demnitate.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 Juleiilor. Mm-hmm. Uh -huh. Cânte cu lui cel nou. Ca să te-nveselezi Doar copul îți vine când nici tu nu te gândești Hai cânta pe mine Ca să te-nveselezi Doar copul îți vine când nici nu te gândești Ei, hey, Maribs! Tocinarule! Ei, hey. Taylor! Nu cumva ai nevoie iarăși de mine? Ce ți s-a spus la tribunal?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 Se zice că n-ar fi pe placul curții Fiind a luat apărarea oamenilor săraci Sigur El, ca judecător al regelui Avea datoria să apere interesele oamenilor de vază Nu pe ale celor sărmani Ai înțeles? Vezi, aici era buba De bună seamă Ei, vă las Rămâneți cu bine! Mergi cu bine, Teala! Suntă cu mine ca să te înveselești Norocul îți vine când îți tu nu te gândești Hai cântă cu mine să te înveselezi Ce oamn vesel! Nu-și pierde niciodată firea. Da Pe, pe cine petreci acolo cu așa alai? Hai, hai să vedem Ia să hai vedem. vedem Pe să vedem. cine...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 Voi porunci să fiți puși în lanț. Ce-o mai fi și cu paiața asta? Ia întrebați oameni buni Întrebați-l, cine e? Da, să spună cine e? Cine ești dumneata voinice? Hai, tănețe, sălată Mă mai spun încă o dată Sunt regele Eduard A luat-o razna Să nu vă să nu cad pe jos de nu vreau să poruncească Maria voastră slugelor să cumpere de la mine pește pentru bucătăria regală. Privește, privește Tom. Te pun că s-a dacă vorbește așa. Ei, o, fi din pricina foamei. Ține, băiete, și mănâncă bucățica asta de pâine. Lasă-mă-n pace, femeie proastă! Ce? Tare mai am eu nevoie de coaja ta de pâine nenorocită. De primește, domnul, vezi? E pâine. Adevărat ca nebună. <laughs> Ia spune, majestate, ai fugit de la încoronare? <laughs> În locul meu... E încoronat un derbedeu din curtea cojilor aruncate la gunoi. l au luat drept persoana mea. Atunci pe tine o să te încoronăm noi. Hai, suiți-l pe butoi. Lăsați copilul în pace. Se vede bine că e bolnav. Nu-i în toate mințile. Și ce? Dar nu-l batem. Să se mai distreze puțin poporul. Tot n-am văzut niciodată un rege viu. ha. Pe butoi cu el! A, o mantie! Dați-i o mantie! Ce mantie poate fi mai potrivită decât rogojina azi? dă de oara aia de pământ să-l încoronești cu ea! Majestate Coroana!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 Azi n-am bani să vă dau de pomană Auziți? Azi n-are bani În altă zi ar fi aruncat un pumn de bani de aur ți-i Timlo Cine? Handel Aici, Handel, răzbrătitul Nu-l fericesc pe la care intră în mâinile lui Nu vă mai bati sopti un copil la. Nu vedeți că și-a pierdut mințile. O să poruncesc să-i spânzi de pe toți Ce faci? Și tu, băie, nu mai a fie regi dacă ți s-a năzărit, dar fără să o cărești lumea O să pun să-i tai în bucăți fie, fie milă de noi, bunule rege Nu-ți niște vierbi de nimic fie milă de sclavii și de remângâiere cu un ghiun Binevoiește nevoiește să ne scuipi cu bunătate, regeasă! Dacă ești rege, șterge birurile și o să te cinstesc cu o scrumbie sărată! Ei, ei, ei, ei, ei, ei. ce asta? Ați prins pe cineva? L-am prins pe rege de coadă, domnule de gardia. Hei tu! Ne-am de cerșetor. Ia seama și vorbești Jur pe urechea mea stângă pe care mi a muls-o judecătorul regal săptămâna trecută Gardian, în numele regelui îți poruncesc să pui în lanțuri pe toți oamenii aceștia Ia, ia, ia, ia mai încet cățele, alcui ești tu Auzi, alcui ești derbedeule Tatăl meu a murit, era regele vostru Acum rege sunt eu Ce, ce spune blestematul? uite tatălui, Va să zică da, eu, tatălui, am murit hai? Iar tu ești acum rege <gri> Ia Ia să vei încoace le să ți rup urechile. Ori poate nu mai sunt eu ce-o încănti, părintele tău? spălge mai bine limba, albinteri? O să dai socoteală pentru el în fața legii. Nu-l mai recunoaște nici pe tatăl lui? O să răspunzi o să pentru el în fața legii. Domn, o să-ți dau una să-ți iasă pe nas toate prostiile de cap. Date jos de pe butoi, nerodule! Acasă nu-i bucățică de pâine și tu faci aici pe măscăriciu? Drasnești să te atingi de mine cu mâinile tale murdare? Persoana mea este inviolabilă. Nu Așa! Atunci cine? Să nu luai băiatul la usi. Altfel ai de-a face cu mine. Mea, eu sunt tatălui. Oricine e tatălui. Hai! Hai! Hai! copilul! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! ia să dai bună pace copilului. Uh. Și nu o să meargă cu tine. Alții nu mai suntem omalți, Andon. Bine, o să ne refuim noi. Să vedem noi. Care pe care. Hai, Hai să mergem. să mergem. Să mergem merge și noi. Să mergem și Să mergem. E majestate. Ramnești cu bine, majestate. <laughs> <laughs> Ești un om curajos. Îți dăruiesc titlul de per. <laughs> Minunat! De cât astea-i am Deocamdată să mergem armani, să mâncăm, Va și să te culci. Unde mă duci? La nu de peste drum. Unde? O iertare, sire. Voiam să spun în apartamentele regale. Hei! Angiu! deschide Mani La Palat, Curtea e din ce în ce mai uluită de purtarea tânărului rege. În sala de Consiliu, Lorzi s-au adunat la sfat nu, nu mă recunoaște nici pe mine Din ce spui, nimic nu-i bine Pe mine m-a făcut măgal Este nebun și nu-i de mirare? Că ne bagă pe toți la închisoare Ce-i de făcut? Ce ne facem?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 Medicii ce au poruncit da, da. Cu învățătura să înceteze ah. Și să se trateze Să se trateze Să se trateze da, da. Bolnav, cum să-i cer sfatul? Cum să-și conducă regatul? Erfort, pe cât se pare? <laughs> Stuia îi convine nu? Și cum încă? Taci, că închisoarea ne mănâncă Lorgul Hai să ne ascundem după draperii, să-i scodim cam cea mai fi. Ascultați și luați aminte. Sub pedeapă de moarte se interzice să se împrăștie zvonuri mincinoase despre închipuita boală a regelui. Ascultați și luați aminte. Ascultați și luați aminte. Lordul Hertford și Lordul St. John. Închipuiți-vă că a uitat unde-i ascuns marele sigiliu. Ce o să faceți cu condamnarea ducelui de Norfolk? Ah, oh, totul e în ordine. O să aplicăm micul sigiliu. <laughs> Lord Herford, veți deveni un om bogat. Proprietățile ducelui de Norfolk care. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Dar dacă tânărul rege nu va voi să întărească condamnarea Îi voi spune că aceasta era voința regretatului său tatăl Tot nu-și aduce el minte de nimic E nebun, cu siguranță e, Dar e moștenitorul tronului Așa că, bun ori nebun, el ne va conduce regatul lui. Fie și de o mie de ori nebun E rege